Sada nama je najčas uvaženi profesor, Dolaris Ribov, inače sršenik Medinskog univerziteta. I mi uskoro izdajemo jednu knjigu na kojoj se radilo tri godine o debu Bekral Džezairija, prevedena je na naš jezik kao čovjek koga treba voljeti, a to je Sira Allah, Allahu, na jednu 970 stranica I ulaženi profesor je radio isto jedan dio recenzije te knjige, pa je nama čas i zadovoljstvo da vam ga predstavimo, da nam se obrati sa korisnim nasihatima, jer je jedan od starijih idajija i iskusnih bujno šeća vlasni gradi. Aaudu billahumne bismillahirrahmanirrahim, elhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulina u rabina Muhammed, neka je nezmira hvala i zahvala Allah subhanahu wa ta'ala i neka je salavat i selam na našega poslanika i Allahova miljenika Muhammeda sallallahu ta'ala aleyhi wa sallam na njegove časne ashave i sve one koji slijede pravi pude sunnjega dana zahvaljujem Allahu subhanahu wa ta ta'ala na svim blagodatima a posebno na blagodati imana i upute Jer je to najveća blagodat, blagodat koju može imati jedan čovjek na ovome dunjaluku, odnosno na ovome svijetu je od čega mu zavisi sreće na oba svijeta. Na početku da kažem da sam prije svega počestvovan i da mi je drago što sam večeras ovdje s vama, mada kažem, nije bilo planirano ovaj usput, posjeti samo ovdje i rodbini, i prijateljima i braći. Drago mi je večera što sam ovdje s vama i da ću, što ću podijeliti ove trenutke i što ću podsjetiti na dobro i na hajr prije svega sebe, pa onda i sve vas tu. I molit će Allah wa da od onoga što kažem i što čujemo da bude to odkoristi svima nama. Kažem na početku kada sam krenuo ovdje, kada sam krenuo u u beč, prije svega krenuo sam sviše nije ta. Još na početku da to je prva fajda, prva korisna koju hoću da ukažem, a to je da a, musliman šta god da radi, gdje god da krene, mora a, znati zašto ide, zašto to radi, s kojim namjerom, s kojim nietom. Jer u islamu se sve vrijedno je prema nietu. Kao što to jel kaže na, a, naš poslanik Karej sallallahu ajihi ve sellem, innamal a'malu binijati wa innamal bin se djela cijene prema namjeri i svakom čovjeku pripada ono što je nam bio. Zato je nijet u islamu i tekako bitan je značaj, namjera. To ću, na to ću se malo kasnije vratiti. Kažem, krenuo sam, razmišljam, idem gore, imam razlog, imam namjeru prije svega da, da posjetim rodbinu, pošto imam rodbine i to mi bio prvi nijet, jer posjetiti rodbinu je naša obaveza i to je posebno dijelo vrijedno. Idem i s namjerom da Kažem, malo mi je taj nijet, malo mi je taj nijet, malo šta još uspuda pokupim, jel? <kuh> Idem s namirom i da posjetim svoje braće muslimane ovdje. Prije svega svoje braće muslimane bošnjake, koji su tu, koji tu žive i radi, i koji imaju svoje i džamije, odnosno mesečide, koji djeluju. To je dru, drugi nijet. I onda razmišljam malo još kakvi nijeta da usput, da usput ovaj, ugravim i kažem vidim da vidim tu zemlju o kojoj sam svašta čuo i da izvučem ibrete odnosno pouke iz te iz toga, kraja odnosno iz te zemlje njehnih stanovnika njenih običaja navika imao sam šta i vidjeti i čuti i to su kažem ta tri, te tri namjere i tra, tri nijeta koje sam imao ovaj kada sam dolazio ovdje I kažem, zahvaljujući Allahum subhanahu wa drago mi je što sam imao priliku da prisustujem i otvaranju ovog meseča da je buhanife i na, na džumi, to je bila posebna čast i sreo sam i dosta ljudi i braće muslimana koju poznajem, koji nisam, nisam dugo vidio i sreo sam ljudi koji nisam vidio više od 20 godina, znači to je ovaj hajr i bereketi u putovanju i što sam htio da kažem, htio sam da istekne važnost nije taj namiraj Jedne prilike jedan od, na, od naših šehova pred kojima smo učili ali Muedini kaže da čovjek mora imati nijet. ako hoće da od svoga postupka naravno dozvoljenog postupka to je prvi uvjet da, da ima sevap i da nije da ga nije uza ločinu mora imati niyet pa kad ide u kupovinu kaže idemo kupovinu šoping onako idemo u šoping što treba nesesone stvari nesesone potrebe što vidim da kupi i kupujem to bez ikakvog nijeta, samo onako u stihijski, onaj, to je navika, odnosno obaveza naga. I vraćam se kući gdje se bio kupio, imaš ikakve naglede od toga, kaže trebamo imati nijeti kad idemo u šoping, da idemo kupiti hranu za svoju porodicu, da ih obezvijedimo hranom, da ovaj da nisu omisni i tako dalje, pa ćemo i za svoj šoping imati nijeti. Zato kažu islamski učenjaci da čovjek i za dozvoljena djela, Dozvoljena djela koja su mubah. Dozvoljeno otići u šoping, nešto kupiti. Dozvoljeno je prošetati ulicom. Dozvoljeno je je li ovaj uh e, ići posjetiti neko, neko znamenje i tako dalje. Daju tim stvarima mubah, dozvoljenim stvarima može imati sevap. Pa znamo na hadis je li kad poslanik kada je šao na reku da će čovjek da će čovjek da može čovjek imati sevap. Jel pa čak i od e, halal odnosa sa svojom ženom. Pa su je li ovaj Ashabu pitala pa poslanici će, zašto ćemo zato biti nagrađeni? Pa kaže poslanik Ali Svate sa nama šta da je to čovjek učinio na haram način? Bili mol jer griji. Dak po isto učini na halal način, čovjek će imati je li imaće sve lako. To je prva faida e, odnosno korist koju želimo da ćemo sada podijeliti. Ja kažem, ja nisam pripremio neko poslovno predavanje, nego imam samo par nasihata i savjeta, prije svega hoću da posjetim sebe i vas. To je prva što znači da trebamo imati nijeti namiru, pa čak i kad dolazimo na predavanje, na predavanje dolazimo, moramo znati što dolazimo, ali tako? Moramo imati tačno nijet, prvi nijet mora biti da šta? Da, da teknemo novo znanje ili da proširimo staro ili da utvrdimo znanje o vjeri i to i vadete. To je kurbe, dijelo se, kojim se približava Allah subhanahu wa ta'ala. Ne ono, nema u nas ovaj, u islamu kao kod bosanaca. Gdje ideš? Idem tamo. Što? Na ku. U, u islamu nema na ku. U islamu mora znači zašto ideš. Idem u džamiju, a recimo da klanjam, idem u džamiju na predavanje, idem u džamiju da učim Kur'an, da, da naučim nešto novo iz, iz Dina i tako dalje. Idem tom bratu s namirom sa iskrenom i čistom namjerom da ga zijariti, jer zijariti ti brata je I u tom slučaju svaki naš korak u našem životu, život jednog muslimana može biti i badet. Svaki naš korak. Pa čak Seleh, prve granacije muslimana, išli su i do do te mjeri da su pokušavali i svoje misli kontrolirati i usmjeriti da misle samo onome što je hajir, što je dobro. I da za, i za svoje misli budu nagrađani e ono ako mi ne možemo stići pru degradaciju smana trebamo se potruditi ovaj da makar u našim postupcima našim odlascama dolascima našim riječima čak i ono mi ono što govori moramo razmisliti zašto govori nije slučajno ona ona narodna spektiparacija čovjek musliman mora paziti onome i što govori i zašto to govori kao što kaže el posanik ali selatuselem Onaj ko vjeruje u Allah i sudnji dan, neka govori dobro, nema ništa drugo, samo dobro, neka govori dobro ili neka šuti. Imamo samo dva izbora, trećeg nema, ili govoriti dobro ili šutiti. Zato čovjek musliman različuje o svojim postupcima. Mnogo je lakše kontrolirati tijelo, ruke, Dijela, da nekoga ne udarimo, da nekoga ne povrijedimo fizički, ali najteže kontrolirati jedan mali sečušnji organ, a to je jezik. Zato nije slučajno poslanik Kari selat Vesara ukazao komi garantuje za svoj jezik da njime neće griješiti. I za svoje stidno mjesto, to je ona, to je ona druga, ona drugi izazov i ona je drugi razlog rješenja naše, ja mu garantujem čenit. To ni u slučaju poslanik ali Salat Vesulam rekao nije nije to slučaj poslanikova garancija, sibuna garancija. Sto da ona ko garantuje da će sačuvati svoj jezik od harama i da će sačuvati svoj moral od nemorala, o, da će sačuvati svoje stidno mjesto ili svoj obraz od nemorala. Poslanik ali Salat Vesulam garantuje džene. to nije mala stvar. Mi mislimo mi, mi mislimo da je to lako. Najteže je čovjeku govorimo o muslimanu koji zna, vjerujem Allahe, sudnjih dana i klanja, najteže mu je da sačuva svoj jezik. Najteže mu je da sačuva svoj jezik. Stoga mi kao muslimani moramo kontrolirati li, ovaj svoje postupke i ono što sam htio da istaknem jeste da pazimo na svaki svoj postupak da ga činimo s dobrom namiru. Pa kad, kad isretnijemo vrata muslimana, kad se družimo, kad sjedimo, moramo razmišljati šta ćemo pričati, Kada nešto hoćemo kazati, trebamo pitati sebe zašto to govori. Stvar nije ta, odnosno stvar namirije, najkrupnija stvar u islamu. Zato, su, zato s ovim hadisom koji sam spomenu djela se u prema namiri. Mnogi islamski učenjaci mu hadisi započinjali svoje djela. Znači poglavlja recimo može biti o, o imanu, o vjerovanju, ili poglavlje prvu u knjizi o taharetu, čistoće, a onga započne sa ovim hadisom, zato što je namjera u islamu najvažnija. Iz tog razloga što Allah subhanahu wa ta'ala nijedne naše djela neće primiti bilo da je namaz, bilo da je učenje Kur'ana, bilo da je sadaka, bilo da je posjeta rodbin, bilo kom drugom. Ako to nismo učinili iskreno u ime Allah subhanahu wa ta'ala, iskreno radi njega. To je stvar, znači to je borba sa sobom. Borba sa svojom namjerom je nešto krupno i slavno. Mi mislimo da je to onako jednostavno, pa eto mi smo, iskreni smo, nije tako, jer šetan, šetan, lan je tu, lan je kao naš vanjski neprijetelj, pa i unutrašnji, i naš nefs, naš ego, uh, utječu uh, na, naš, na naše namjere. Naše namjere se mogu pokvatiti, ljudske namjere su, namjere nijete su skloni k varenju. Uh, čak i u početku imamo dobru namjeru, ona se može vremeno pokvatiti, da čovjek, zbog kažem čovjek je slab, ima mnoge slabosti a uspud to šeitan još iskoristi uh, tako da naše nije, da, naše nije ti mogu pokvariti pa da uz uh, Allahovo zadovoljstvo i njegovo džennet poživimo još nešto drugo, nešto od unjalka, kakva korist tako da je, zato, je, zato su ovaj, prvi muslimani uh, govorili da im je bilo teže izboriti se sa namjerom da bude čista, nego da urade samo djelo. Lakše im je bilo obaviti hadž. nego izboriti se da im namjera za hađ bude iskrena. I lakše im bilo dati zekat. nego izboriti se s namjerom da ta zekada je čisto iz sadakura, da je Allah subhanu wa ta'ala. Zato se od muslimana traži, svakog muslimana, da, da vodi brigu u svoju namjeru. Prije svega, za namjere ću biti pitani, Bez namjer, iskreni namjer i djelo nam neće biti primjeno i čak za neiskrenu namjeru što je još jedna negativnost ili neiskreni namjeri ili poparili namjeri može biti kažnjeni možemo biti kažnjeni jer smo djelo koje se čini isključivo radi Allaha subhanahu wa ta'ala čini li radi neki drugi interes a je koristi posebno kad su u pitanju čisto ona, oni i baditi kao što je namaz, kao što je pa kur anučeni kurana kao što je stjecanje znanje kao što je sadaka zeka kao što su ovaj kao što su dobrovoljna davanja dobroni prilozi za hajer za džamiju za neko delo tu moramo biti posebno oprezni jer u tim djelima mi u dunjalku ne smijemo ništa tražiti od dunjalku ne smijemo ništa tražiti ništa eto čovjek mora da se bori da se bori sa samim sobom sa svojom namirom. onaj ko uspije se izboriti sa namirom, on je uspio još. Svaki musliman naravno, koji planjaj koji uvolja one ostale tembine dužnosti, a se uspije izboriti sa svojom namirom, onda, onda je on uspio. Zato kaže Allah s.a.v. kad efraha men zakjaha o kad khabe men desaha uh, uspio je onaj koji svoju dušu očisti, a propo je onaj koji zaprlja koji ostavi zaprljanom i tako dalje. Ovdje se prije svega misli na kada je u pitanju čistoća duše na iskrenost namjera. je ne može u prljavoj duši biti iskrena čista namjera. Zato kada je u pitanju ihlas, to se zove ihlas jel, u islamu, ona iskrena namjera u dijelu. Iskrenost je nešto drugo. Iskrenost je da čovjek voli istinu, govori istinu i pomaže istinu. Sitka. Neki to prevede kao istinu ljubivost. Međutim, ihlas Iskren, ovaj, isključivo vezan za naše djelo. Da sve ono što radimo, da to bude protkano i Da bude protkano i da bude protkano iskrenom namirom. I kažem posebno ovo naglašam jer ovo je najbitnija stvar. Ako ovo ne riješimo, ne možemo šta, do... šta dovoljiti, ne možemo šta govoriti dalje u nekim drugim stvarima, jer to je kao, e, da kažem, eliminatorni, e, eliminacijalni ispit kod, kod svakog vjerika. E sad, postoje različite definicije ihlasa, iskrenosti. Šta je to iskrenost? I islamski učenjaci dali su različite definicije. Meni se jedna svidjela uvijek je, spominjem i po meni je najprihvatljivija je, najljepša je, najzanimljivija, kažu ovaj, je ihlas iskrenost u namjeri, da čovjek sakriva dobro djelo kao što sakriva gdje. Da sakriva dobro djelo od ljudi i da ga ne ističe pred ljudima, da se ne fali da... Pa čak da je ljudi ne vidaju onako slučajno. Da sakriva to dobro djelo kao što sakriva grije. Čovjek sakriva grije, no tako, svaki čovjek se stidi grijeha i sakriva ga. Ne želi niko da zna da ljudi saznaju njegove sramote. I tako isto kaže, treba sakrivati dobro djelo, da naravno ona djela koja možemo sakriti. Mi ne možemo sakriti svoj haljač, malo težko, težko. Ne možemo sakriti svoj ramazanski post. Od drugih muslimana je svi posti. Ne možemo sakriti svoj farz namazni želmatku, okranjava svipanju. Ovdje si prije svega misli na druga dijela, na dijela, na, na file, na dobrovoljne priloge, odnosno dijeljenje na lahom putu, na sadaku, na neki hajir pomoć drugom muslimanu, eh, na hraniti gladnog, eh, pomoći nekih hajir davetskih, knjigu, izgrati džamiju, tu, tu, tu treba sakrivati, sakrivati djela. Tu treba sakrivati djelo kao što krenimo grije. Jer tada ću biti sigurni da smo to djelo uradili čisto rada Allah Subhanu Jer, recimo primjer noćnog namaza. Kažu da je noćni namaz, kao što se navodi, da je to najbolja anafila. Najbolja anafila. Iz više razloga je najbolja, najvrijednija zato što je teško ustati, zahtjevno je ustati kad je najslađeje spavati i kad svi ljudi spavaju. Ali ona je vrijedna, odnosno noćni namaz je vrijedna zbog toga što to to te niko ne vidi tamo. Što te niko ne vidi. Nema nemaš nikakvog razloga da se pretvaraš kad klanjaš sam negdje u nekoj prostoriji i to je znači čisto si uradio reda Allah subhanahu wa ta'ala. E zato obratimo pažnju na svoje namjere. One su one su ovaj podložne hvalinjama. Mi smo svi slabi ljudi. I svako voli, to je to je dio ljudske prirode, voli kad kad ga ljudi pohvali i voli kad ljudi uka, pokažu na njega prstom. I to je donekle ovaj ovaj razumljiva priroda. Međutim to može i te kako negativno uticati na čovjeka ako ne zna da se kontrolira, da kontrolira kontrolira svoje emocije, da ga to obuzme, uzme i ovaj propadne mu njegovo djelo. Govoriti ću o ihlašu, to je pošamto da predavam ja sam ti večeras samo da istaknem važnost iskrene namjere. Euh, sednja stvar koju hoću da kažem, nadam se da će nam, da ćemo ove stvari jeli, ostati e, da ćemo i zapamti, da će nam biti potrebno da da razmislimo o sebi i svom stanju. Slijedeća stvar je stvar upute, stvar hidajeta od od Allaha i uputeni. Da je to najveća blagodat koju može imati jedan čovjek. Svi smo mi Allahovi robovi, svi ljudi su Allahovi robovi. I Allah subhanahu wa ta'ala sve poziva a svoje uputi i sve poziva džennetu i na ljudima da izaberu. E sad, oni koji je Allah subhanu wa ta'ala uputio u čeva srca ulije uputu ispoznaju, oni imaju, oni su dobili najveću blagodat i najveći kapital na dunjavu. Kada te Allah otvori srce za uputu i kada ti uli uputu je iman u tvoje srce, najveći kapital koji jedan čovjek može imati. E zato trebam toga biti svjesni. Nažalost, mnogi muslimari koji je Allah subhanu wa ta'ala uputio nisu do kraja svjesni te blagodate. I zato ih ne cijeni. Jer čovjek kada ne zna vrijednost nečega što ima kod sebe, on to ne cijeni dovoljno. Ne, čak ovaj, sa strane ljude nekada cijeni više je to. Kad čovjek ne zna koliko vrijedi recimo njegova kuća ili neke ovaj, ovodunjaličke ovod blagodati, on to ne cijeni plavo. Ljudi sa strane koji znaju to cijeni. E zato i mi trebamo biti svjesni koliko je, koliko je važno i koliko smo sretni što nas Allah Subhanu je telo putio na pravi put. I da to što nam je dao, jer upota nije stvar a, inteligencije i pameti. Znači, plaho inteligentni ljudi živaju u najvećoj zabudi. Najveći u primjer recimo a, najveći svjetskih stručnjaka iz nuklearne energije, iz elektronike i tako dalje, koji se klanjaju, sva ne veri u Boga uopće, ili se klanjaju klanjaju se kipojima recimo u u Japanu, u Kini, tako dalje. Što znači, uputa nije stvar inteligencije, pameti. To je stvar srca. Allah subhanahu wa ta'ala, kada, kada vidi da je neče srce njegovog roba dovoljno čisto, da primi tu čistu uputu, tu istinu, tu čistoću, Allah će ih uputiti. I on će progledati. Ne svojim očima, već očima gledati, progledat će svojim srcem. Spoznaće spozna e, zašto postoji spoznaće pravu istinu životu, spoznaće postojanje onog svijeta, spoznaće svrbu života. Zašto postoji? Šta treba da radu? I to je najveća blagoga. To je najveća kapitala. Ako čovjek nema toga, sva njegova bogatstva, prije svega sva njegova znanja, sposobnosti, sva njegova bogatstva, ugledi, čast i autoriteti, na Dunjaluku ništa ne vrediti. Ništa, ama baš ništa. Jer čovjek svaki kada umre, Kada se vrati Allahu Subhanahu Wa Ta'ala sasvom nosi samo sva djela, samo svoje djela. يَوْمَ لَا إِنْفَ رُمَالُ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَ اللَّهَ بِقَلْ مِنْ سليم. Djela koja ćemo donijeti na taj dan kada jeli, neće biti od koristi ni metak ni sinovi. I metak sinovi simboli, odnosno simbole odnosno tu upučujena ona najveća bogatstva, dunjalučka, ljudska, to je uvijek bilo od, od postanka svijeta i metak i sinovi, ono čime se ljudi diče i što smatraju bogatstvom, neće pomoći nikome na onome svijetu, osim onome ko dođe bi salim, sa čistim srcem, srcem čistim od širka, od svih drugih jeli bolesti srca, sa čistom vjerom, tevhidom pred Allahom subhanahu wa ta'ala, i to će biti taj sretni dan kada će ljudi, tek tada će mnogi biti svjesni, A vrijednosti upute. Ja kažem, mnogi muslima dolazi u džamiju i kažem, nisu dovoljno do kraja svjesni što im Allah surhanu ta'la dao. Oni koji su svjesni, kojom Allah je dao i tu da dodatno, da su svjesni šta imaju u svome srcu, uputu, ih daje timan, a za njih sve ostalo na dunjavu. I metak, iako ga imaju, ja ne govorim da ne treba da i metak nije dozvojno Iako imaju ogroman imetak, i metak, znači i bogatstvo, i slavu i ovaj položaj to za ni ne predstavlja nikakvu vrijednost. Zato takvi ljudi po islamskom svijetu, je u muslimanskom svijetu, znači ljudi koji su milijarderi, ali koji, koji ima te njihove milijarde ništa ne prestaju. Oni u njima ništa nendvi nikakvu vrijednost. Je najviše primjer jednog ovaj bankara iz Saudijske Arabije, i poznati bankar koji ima banke milijarde, spomniš da je imao neki desetak milijardi bogatstva. I on je prost, jednostavna čovjek, vjernik. Iz, iz lica mu izbija iman. I pitaju ga, šta vi, koliko imate bogatstva? Ne mišljate, sve to lauka. Sve je to lauka, e, to je sam men dao da koristim i dao mi to kao je li, emanet, kao povjerenu stvar i kao iskušenju isto vima. E to je stanje čovjeka koji je ispoznao vjeru, ispoznao je uputu i svjeslan je da na ovom dunjalu Od svega što čovjek može imati i posjedovati ne vrijedi ništa osim dobro djelo. Ne vrijedi ništa osim dobro djelo. Naravno, mi imamo priliku da dobra djela zaradimo na različite načine i to Allah subhanahu wa ta'ala dao priliku čovjeku. Neko će zaraditi džennet na polju na polju ibadeta. Neko će zaraditi džennet na polju dobročinstva. Neko će zaraditi džennet na polju ilma znanja. Neko će zaraditi džennet na polju sadakije, odnosno deljenja i i tako dalje. Neko će zaraditi dženet na nekim drugim pojima. Allah su dao, dao toliko prilika i toliko jeli, polja da zaradimo njegovu milost njegovu zadoljstvo na svijet. Zato je bitno, draga vraćo, i to ovo ću da naglasim, da mi kao muslimani moramo biti svjesni iako živimo u turbulentnim vremenima i vremenima mnogih izazova gdje vrlo možemo, izgubimo taj osjećaj. Čovjek izgubi osjećaj. Nekada, na već jedan primjer, malo slikovitiji, kažem, neki ljudi, neke zvijezde, neke futbalske zvijezde, neke autoriteti u svijetu, vrlo često nisu svjesni šta su postali. Ni oni sami nisu svjesni koliko su popularni, koliko su poznati, koliko ljudi cijenili. I vrlo često se ponašaju skromno, žive skromno. Zato što nisu svjesni jel, ovaj, na kojem su mjestu. Tako isto i mi musulmani vrlo često nismo svjesni te upute i vrijednosti upute i zato i ne cijenimo toliko i bojeći se u takvom stanju da, da nam Allah subhanahu wa ta'ala da, da tu uputu ne izgubimo. Jer čovjek kad nešto ne, ne cijeni ono ga ne čuva dobro. Ne čuva ga dobro. I može, može ga izgubiti. Može ga izgubiti. I još jedna stvar i to je moj inšalatala zadnji nasihat i korist koje hoću svama da podijem večeras, jeste a, a, pitanje među muslimanskih odnosa a, koji su, a, da kažem, mogu slobno kazati u posljednje vrijeme u islamskom svijetu općenito, pa je na našim prostorima dosta a, poremećeni, a, dosta poljuljani. A, muslimani su, a, da kažem, dosta zavađeni. Među musulmanove sve više mržnje neprijatestva, nepodnošljivosti i tako dalje. I to je šeitansko oružje koje Allah Suhanu ostavio šeitanu na raspolaganju da tu mogućnosti moć da zavađa ljude, da zavađa musulmane. To je jedna od dova koja nije uslišana posla niko, ali se vato sam. Da, da će, će šeitan uspjeti da zavađa musulmane. E sad mi kao Allahovi subhanahu wa ta'ala robovi, trebamo biti svjesni. da su naše braća muslimani, naš, naš emanet, da je islamsko braćstvo obaveza, obaveza po islamu, nije to, nije to pitanje ovaj, dobrovoljnosti, hoću ili neću. Islamsko braćstvo ili islamski odnos pre drugom braku muslimani, to je obaveza. I zato ću biti, biti pitan pre Allaho subhanahu wa ta'ala. Zato je poslanik alaihi salatu, u mnogim hadistima isticao I upozdravio muslimane na sve ono što ruši bratske, odnose, oh, ne, bratske i muslimanske odnose. I islam zato zabranjuje sve ono što narušava te odnose. Poslanik Adi Islalat Vesu nam je i na oproštenom hađu isticao i upozdravio shabe da, jer kao što navodi u mnogim hadisma i predajama, je govorio ne zavidite jedni drugima, zalist, ne zavidite jedni drugima. Ne natječite se uh, u kupo-prodaji. Odnosno, ne mojte podizati cijenu zlo zlonamirno. Ne stiljem da kupite, nego stiljem da, ovaj, da, da muslim, drugim musliman ne kupi. Ne mojte se međusobno mrziti. Ne mojte drugima okričati lijeđa. Musliman je brat musliman. Muslim, Ehud muslim. Brat musliman. To je pravo vrstvo. To ono što veže, veže muslimane. To je ta, ta iman i ta veza o kojoj smo govorili. E, Muslimani, brat muslimanu. Ne čini mu zuru. Znači ni muzulom. Ne preziri ga. Odnosno, ne, ne ostavlja ga bez podrške, ne preziri ga. Kaže, bogobojaznost je ovdje. Poslani kao risala, to sam kažel, u prsima, u srcu. Nije bogobojaznost na jeziku, niti je bogobojaznost u našim pokretima, u rukama, u glavi, u pokretima tijela. Bogobojaznost je u srcu. Pa je na, po, pokazao tri puta na svoje prsa. E, musliman, muslimanu je dovoljno zla da prezire i omalovažava svoga brata muslimana. Ovo je samo jedan od hadisa u kojima poslanik Alehi srlata vrsta upozorava muslimane, i to upućeno i nije samo shabima, je to su univerzalne poruke poslanikove do sudnjega dana, da sve ono što narušava među muslimanske odnose, da to izbjegavamo, sve to haram, od zavisti, mržnje, ovdje nije spominuto ogovaranje, spominuto o surih o džurati, prenošenje tuđih riječi, sve ono što može naručiti među muslimanske odnose, to je haram. I toga treba vam biti svijest. A to se opet vraća na, ono naše, na naš jezik, na čuvanje jezika i to je ta, ta boljka naša. I nije, ovaj, ja bi ću kazati, ovo nije hadisa, ovaj, ovaj, ovo je Nije junak onaj ko, ko savlada, koju stanje da savlada neku drugog fizički. Nije on junak i junačina, nego junak i junak ko savlada svoj jezik. Imanah hadijs govori se ko savlada svoju srđbu, jel? Ali to je povezano. I ovaj kada smo srđbi, da jezik mlatara i lupa bez kontrole. Junak i pravi junak i pravi snagator među muslimanih, ono je ko svoj jezik, jezik jezike mišiće, ko svoj jezik savlada i Za Zakažem, zašto spominjem ovo pitanje među muslimanskih odnosa. Kažem, općenito u muslimanskom svijetu, pa i na našim prostorima i na lokalnom pla planu, jednom džematu muslimanskom načite ovaj, nepodnošljivosti, mržnje svađe među muslimanima, to su opet vraća na ono što smo o čemu smo govorili, našu namiru, na čistoću našeg srca, na našu iskrenost. Jer ako smo dovoljno istini prema Allahu, ako nam je dovoljno čisto srce, ako vo, dovoljno volimo svog brata muslimana, I neće mu sve da ga ogovaramo, da mu zavidimo, da ga prezivimo, da mu noge. To je ne, to je nezamislivo za jednu musliman. To ne znači da on nije musliman. On nije musliman, ali njegova vjera je krnjala. Jedne prilike ušao je čovjek u mjeseči, u kojem je se u, u mjeseči dolao posanikali Isra Tresana gdje su sahabi, i kaže posanikali Isra Tresana prije toga kad je sad će vam ući čovjek, odstveno nikad ženeta. To nije mala stvar, kad kaže poslanika Ali Islada, znači vam ući čovjek koji će biti u dženetu. Garantujemo, znači to je garancija poslanika je I taj čovjek je ulazio i sada ashab je interesovalo kakav je to čovjek, kakav to dijela radi. Pa je jedan od ashaba, Abdullah ibn Amr, činio se, ibn As, je otišao oko tog čovjeka, tražio da prenoći kod njega. Tražio opravdanje, ovaj je da je u sukobu sa svojim ocem i da hoće da je prenačio kod njega s namirom da vidi šta to on čini. A sad mi, ovaj, da ne znamo ovaj hadis, vjerojatno znate ovaj hadis, da ne znamo ovaj hadis, pomislili bih, Bog zna šta činite. Cijelu noć klanja, uči Kuranu, ovaj, hatmu u pročija. proči, jel? preko dana dijeli sadako. I to pomislio. I onda je ovaj, Ashab pratio to, čovjek je vidio da ništa posebno ne radi uklanja kao što uklanja, ovaj, kao svi muslim klanjuju, uklanja pet vagat na i onda na kraju ga pitava Ashab, poslanika, recila, to se nam to o tebi kazao, ja sam došao radi toga, da vidim šta to ti radiš, koje te, koje te to dijelo učinilo stanovnikom dženeta. Pa kaže, kao što vidiš, ništa posebno, to što se vidio. Kaže, osim što zanačim svaku noć zanačim a kaže, prema drugom muslimanu u svome srcu ne osjećam nikakve zlobe, nikakve mržnje, nikakve zavesti. I to ga je učinilo, to ga je podigljeno na taj stepen. Što znači da kvalitet jednog muslimana prije svega zavisi od iskrenosti njegove vjere i od čistoće njegova srca. A ne od mnoštva i U islamu se ne gleda kvantitet, nego se gleda kvalitet u svemu. Znači, ona ako smo čisto, iskreno uklanjali dva rekeata, dva rekeata namaza, prvi, iskreno prema Allah subhanahu wa ta'ala, to nam je vrijednije i bolje nego deset, 20 rekeata onako, gore dolje, gore dolje. U slavu se gleda kvalitet. Bolje nam je, ako smo iskreno dali jedna, jednu marku, ovdje sve ovo, jedan euro sadake, sakrali od ljevice, jel? kaže hadith, sakro od ljevice, Desnica sakrla od Ljevca, ne znam Ljevca šta smo dali. I to iskreno, to nas može spasti, može nam biti bolje neko, nego kad smo negdje dali 1000 EUR. 1000 EUR i napisalo onama tekstu ono nema ja. A nama drago, mi rasta. Hoću da kažem da je stvar kvaliteta vjeri ovaj, vraća se na iskreno snamir i se na čistoće srce. Zato treba da nam to mi radimo. Treba da na to mi radimo, da se trudimo da da naša vera bude kvalitetna, da, naše, da čistimo naše srce svakodnevno, kao što se naše tijelo prlja, moramo se kupati svako pa dana, jel? kao što se prlja, tako se prlja naš iman, odnosno naše srce, treba ga čistiti. Treba često preispetivati namir. Nekada mi vodimo računa, iskreno mi je to namir. Međutim, kasnije malo se da radimo neka djela onako spontano i ne mislimo namir. Trebamo misliti pri svakog djela namir da vidim što sad to radim. Prošle pola godine to sam radio istno, da što sad to radim. Jer međuvremenom mogu se pojaviti neki drugi interesi. Ja molim Allah subhanahu wa ta'ala, ne više ni duljo, molim Allah subhanahu wa ta'ala da ove riječi koje smo čuli budu korist prije meni, a kasnije i vama, i da budemo nakon što smo čuli, da, da se trudimo da budemo boljimi muslimani, da popravimo prije svega svoje nijete, namere, da se borimo da budemo odkoristiti prije svega i nama, a i drugim muslimanima. Molimo Allah subhanahu wa ta'ala da nas okupi u džennetu, okriju svoje milosti, kao što nas ovdje večeras okupimo. La salata španu nagradi, što ste strpljivo i lijepo slušali, i da vam ove trenutke upiše u strance vaši dobri djela, jer ovo vrijeme koje ste potrošili u džaniji, u namazu i postoje u ovom obraćanju to ćemo išati naći na vagi dobrih dijela kod Allaha Subhanahu Vatana. Pa, nisam planirovali, može jednu obosnitanku stajnilu obosnitanku. Možemo sada će zati Lohajan Šehin ovako lijepom predavanju. o nisu zlatni, ovo su dijamanski savjeti i svi mi padamo na baš upravo ovim jednostavnim tako zvan, tako rekući stvarima možemo postaviti šejhu pitanja pa je to onako se osjeća ovaj slobodnim da odgovori može i u Bosniju svemu a sestra neka pošelju napisme na koju imaju nešto po Bojrum Bojrum hađeram ja imam ja imam iz iskustva dva pitanja <laughs> životno iskustvo Aj, to je Ajde, jis, su teška pitanja, hajde, sada šta ću. Mi su jednostavno laka i jednostavno samo što vi sad, to kad razgovaramo, pričamo, to je bilo u ono vrijeme kad bi mi bili, ono, pratili i živjelo se u ono vrijeme kad su živjeli sabi, sa možda, šta znam, a sad aha. je vrijeme neko drugo sad. Ja, boju. Naprimjer, evo mi je znao, imala monatarno žene, bez 6 godina, što pomažemo. Uh -huh. I sad, ako mi ne skazujemo neke stvari, krijemo, niko neću ni dati, mi ne zna. Ljudi ko ide za, za nas. No, ono, mi, ja jednostavno kažem, su so ovako u ofici neko rekli i to niko ništa. Ako ja stavim na plakatu jedno na ziv, uh -huh. pa kaj, naprimer, taj i taj, sad im ga stavio 500 eura gore, stran je vidi so i s neko... Potak njega. Potak njega kaže, gledaj, ono... No. Pratio sam pa neopet ne stavljam, nema ništa to. Pravom s tim, pravom s Ja sam osno nedorečen tišu pravu, ja. ste stali. To su donator i nešto kad treba za nešto. Drugo, isto, kad daje se, evo sad, uznam primjer u Bosni. Koliko možda sad, evo, slušavam ja neke priče, puno, puno toga ima Bosna je kaj mogla se pokliti parama, koliko je para legla Ja Bosni. Jasno. Asopira se čak, sva. Ali, nigde ne ima par, je tako. E sada, To je ono naše pravilno muslimansko ne treba da bude desna ruka koju lijeva koju davamo za gledaju druge i još da para nije bitna. Al nam nam je ostalo samo To je ono pravilo. Tu ne zna, leva, desnica što je uzvala levica. <laughs> I, I sad mi ljudi su tamo dole gladni i žedni, adatske žene davale, onaj davunaj, da nigdje para. A e, to je to mi izdržimo pravila, a ljudi spaštaju. To su de ziskusti, ne, ne, ne. Mislim, sve iz iskustva mislim, na stala nagrade ja, možda se me neiz dobro shvatju, a možda sam ja ostao nedorečen to se kad u pitanju s aktivanje dobrog djela. A neke stvari sam, to sam spravo, ne mogu se sakriti. Ja. Kada u pitanju projekt humanitarni projekt koji nekoga mora nositi, nosila tog projekta, mora se to organizirati, mora se dobro reklamirati, ljudi se upoznati, to ne spada ugo. Znači ako neko ti si nosila s humanitarnog projekta, ti ovaj i određena grupa ljudi I ti se trudiš da potekneš druge muslimane da djele. I to je hajda. I to ne treba se krivat. Humanitarna organizacija sakuplja novac za pomoć muslimanima tu i tu, za izgradnju džami i tako dalje. I to tu nema se krivanja. Što ti kažeš, ne mi nikad ništa sakupljuju. Međutim, oni koji daju novac, koji daju sadaku, dobrovanje priloge, oni se trebaju truditi da ovaj, da sačuvaju svoju nabijeru. Pazite, može neko i napisati svoje ime, možda neko toliko siguran u sebi da ga neće to pokvariti. Ako napiše Mujo Mujić dao 10.000 eura za džamiju i napiše se da se ljudi potaknu, i to to ima smisla, i tako i treba. A, međutim, a, samo pod uvjetom da ga to neće pokvariti. Zato je hvaljenje ljudi javno. Hvaljenje ljudi javno može biti pogubno za njih. Zato je to, ovaj, a, nekada, može, nekada je to pokuđeno. Ako što ga to pokvarne, ne mogu hvaliti, Napiš gore NN. Dao 10 ljada. Yeah. Svi će vidjeti koje je taj NN. Nema veze ime. Samo neki piše NN, nepoznata osoba, dala 10 ljada. I da, to čisto po potaknut druge dodaje. Da ja mislim jedino je ono sakrit kad je Sergija u džami pa ono da tamođer svi dajemo oto. Ima različni način. Ovo je humanita i ovo je neke svrže džame, zgradnje i ovo, ovo ne trafi. O, mora se pogada da bi dobili, od drugih je malo više. A dobro, to ćeš ti uraditi, oni koji su dali možda oni sakriju. Ja, ja, ja. A ti ćeš ga osramotit, jel? Ja. <laughs> znači ti ćeš mu napisati, da, ako, zna, zavisnije da taj odbor uh, vidi da je to hajj, i da u tome korist za, za taj projekat komentarni, napisati. I onda nekad ljudi ne želi, nekada, neko kaže pa da pišu moj ime, ne smeta. A nekada ne želi i kaže nemoj moje ime pisati. Ima. Nek' bude, ne, ne pozna da ovo desetljala, 10 sto milijana. Ima takvi, ovaj. I s te strane to se može, ovaj, može se napravi balans neki Ševi trebamo oti brigo o, o tome. A što se tiče ovog drugog, da je puno para otručio u Bosnu, to je činjenica iz arabskog svijeta, iz cijelog islamskog svijeta, pa i neislamskog. Slijelo se mnoge pare i tokom rata i poslije rata i a, bilo je tu dosta iskreni lopova kod nas koji su iskreno Pokrali da niko nije znao. N lopovi, ali. Tako da ste strani strane ovaj, sakrali svoje nijete. Jeste, oni su imali nijete da to pokradu, ispjeli su i ovaj, činjenica je, to je nažalost. To opet se vraća na ono čemu smo govorili, na bogoblaznost, svijest od tome da će čovjek biti za svako dijelo pitan. I ono koji je sakriju, onaj griji koji je sakriju, on, ako je svjestan da ga je Allah vidio i da su meleki zapisali, on nema koriste da se krije. Kao što onaj koji je sakruje dobro delo. on zna da će to Melike zapisati i da tola zna. Ali ne želi da znaju drugi ljudi. Činjenica, kažem, toga ima dosta i poslije kad su bile ovi poplave, koji prošli godine i tu su ljudi ovaj, poplavili svoje račune, <gledaj> novcem i ovaj, bogatli se mnogi tako dalje. Allah su Hanova Tala sačuva, to je, to je stvar vjeri, stvar svijesti o Allah, Hanova Tala, Bogu bojaznosti. Jer mi naše probleme u islamskom svijetu, pa i u Bosni nikada nećemo riješiti. Dok ne budemo imali ljude, vodeće ljude i one glavne koji, koji vode državu i narod i, i vjeru, koji su dovoljno bogobojazni. Jer ako, je, ako čovjek nije bogobojazan, ako nema dovoljno takva luka, sa njim nema pravila. Sva se pravila mogu zaobjeći i se, u, svakom, u svakom zakonu se može naći rupa i propust. Dobro, sašao sam, pomogli je vašim kumatanim projektima. Ja Boris. E znam da dolasko u bosnu po završet fakulteta si počeo da radiš u školi. I to je već oko 13 i nekako ne više godina. E, i sam sam radio dove dakle onaj dok nisam došao ovdo u školu i znam da u, u školi sa tom djecom dakle na toj fazi ima dosta e zanimljivih događaja i tako dalje. E, koliko ti, dakle, kao profesor vjeronauke u škole medicinske, koja prednja čekadna od naj, dakle, možda preznacijih ško, škola u Bosni, koliko vidiš da su, dakle, ta djeca u toj dobi doista zainteresovna za vjeronauku? Što se tiče zainteresiranosti djeci, ono mladih mladi za vjeru, ona je ona je, ona je, ona je, ona je zadovoljavajuća. Zadovoljavajuća u, ti, u školama, recimo, ne samo u zemljičkog to nego drugim, većina djeci ide na vjeronauku i to je dobra stvar. I pitanje vjernaukija je od toga dosta. Pitanje vjernauka u školama je jedna prilika za općento za kaže islamsku davu i vraćanje ljudi vjeri, ovo da ne bude da bude što manje lopova. Ona to je jedna jedinstvena prilika. Jer mi u džamiji kad tuješ džamiju, ja recimo kao ovdje drugo, dolaze ljudi koji sve čuvje i koji klanjaju većina i koji se drže vjere, drže se propisa i tako dalje. Dok izvan džamija mi imamo masu ljudi i s vjerom imaju vrlo tanke niti i usko nikakve. I zato tim ljudima treba prilaziti, lju, te ljude treba buditi i pa ovaj treba ih upoznati da da, da imaju gospodara, da vjeruju njega zašto su stvoreni, da im određeni dužnosti prema gospodaru, da njihov život ima smisao u svrhu i to je pomeni ovaj jedna ona istinska prava dava. Da pozivaš one ljude koji nemaju s vjerom ništa, imaju vrlo malo posebno u onom periodu mladosti, kada su djeca, odnosno mladina na raskrstaći života. Imate danas u Bosni sve više ona, izazova za omladinu, nije oni klasični izazova, droga, nemoral, alkohol, nego imate, u zadnje vrijeme, ne znam da se čuli, te pokrijete satanistički ili satanistički pokret koji jačaju u cijenom svijetu kod nas. Imaju znači, sve više omladine, naše i bošanaške i muslimanske, priključuju s njim pokrijećima gdje obožavaju šeitana. Šejtan obožavi, mislimali, slućaju i našu školu drugim školama. Šejtan obožavi prinose svoje žrtve, ovaj se najčešće u, u recimo, subotom i nekim drugim danima na određenim mjestima, ovaj gdje zakolju mačku ili nešto i onda tu krv ovaj raznosi pravi magije, čarolije. I hoću kazati da je i te kako bitno da se oni koji se bave vjerom ili davom Da, se, da prilaze i tim ljudima, ne mora to biti kroz školu, ali škola je jedinstvena prilip, jer ona ti daje legitimitet i autoritet i transparentnost i sve, e, mada svaki posao ima svoje izazove, ima svoje pozitivne i negativne stvari. Zato je bitno i onaj ko se upusti u to da zna što, što, je, što je tu, što radi i da ne, ne radi tu za platu samo. Zato da mu nije prvi, nije ima plata, radi što Nispodno spojiti, znači da ako imaš platu za za neki posao, o, ne, to ne znači da to je djelo, ne, ovaj ne radiš od radi laš, Zato mi naše pozivanje u islami, povratak uh, muslimana vjerni bošnjaka ne treba samo svjeste na džamiyi. Treba da bude u ta te metode i stresati da različita i kroz i kroz džami, i kroz mešchine, kroz udruženja, kroz uh, šta znam omladinske udruženja, kroz škole, na sve drugi načine. Letak preko interneta posebno interneta internet ovaj atraktivno odnosno aktuelan pozitivan gdje kažem imamo da desetine primjera mad stotine primjera gdje su mladi preko interneta spoznali vjeru naš naš sistem zato kažem ima ovaj ima hajra Jer kad vidite omladinu malo sam par primjera o svom životu koji su me ovaj zadržali na tom poslu da radim Možda sam nekad razmišljio da napištim, ali kad sam vidio, recimo kad dobijete poruku, a nećeš to spominjati. Dobro nije ovaj, nek dašla, nekom je dašla poruka. Ovaj, kad vidite, evo kad vidite nekog diča koji je, koji je išao u školu, koji je nimao ni namaza, ništa, i u četvrtom, srednjem, završnom razlu, vidite ga u džami. Jer vidite recimo, ovaj, e, vidite nemuslimana, nekog izmješanog braka koga je otac, nemusliman, majka, nemuslimanka, vidite ga, počeo da klanja, počeo da posti, pita za vjeru, to stvar koje čovjeka, kada bi samo jedan insan i svi tih, od svih tih učenika, kada bi spoznao vjeru, tvojim i bom bi, ovaj, kada bi prihvatio se, vratio za Allah subhanahu wa ta'la, to je bilo čovjek od ovog, da je radio 20 godina, da je radio 20 godina, i samo jedan se vratio vjeru uspio je, jer bilo je poslanika, kao kada kaži poslanik, je, slas, osam, doće poslanik na sudnji dan, a sa njim jedna skupina. Sledio ga, samo jedna skupina, malo. Doće poslanik sa njim dva čovjeka, doće poslanik sa njim jedan čovjek, doće poslanika, a sa njim niko, niko, niko nije, nije, nije, nije, nije niko, nije se niko odazvalo. Što znači nije po, pojenta uh, u rezultati, nego pojenta u tome da čovjek ustrije na, pra, na pravom putu i da poziva iskreno Allahu subhanahu wa ta'ala. ومن احسن قولا ممن الله وعمل صالحا فقال انني من المسلمين. A ko lepši govori od onoga ko e, poziva Allaha subhanahu wa taala a usto radi dobra djela. Znači ne ja samo pozivata, drugi ja ti uamila salihan wa qala innani min I kaže ja sam istinski predar pokora Allahu svt. A moj Allah subhanahu wa taala da pomogne sone koji radi na na put pozivanja drugih hayru i spasu. Jer u nadunjalovku uh, je pitanje ovog života je pitanje vatre, odnosno dženetar dženema. Nema između nešto. Što znači da oni koji privati vjeru i koji koji uspiješ spasti ti ja u porodi svojoj i dalje i, i rodbina. Uh, oni spaše. A oni koji se ne odazovu, koji ne prepoznaju istinu, koji slijede svoje strasti ili šeitana, oni će, nažalost, na, to nije naša sreća i radost, Nažalvo, završiti ovaj, evo. u Allahovoj i u, u džehnemu. Molimo Allahođerušanu da nas sačuva Allahovi srđbi i njegove vatri. Da vas na našanu Mislim da je dovoljno do večera, s nevaljanju da ne postanemo dosadni. Jesmo ili jasnimo? Jesmo <laughs> ja jasno, meni je sve jasno. To je znači što ja je imali puno. Ja sam postao kao dijete, već znate, od godine dana. Ja nisam, znaš šta je sam ono, onaj bijelih djev, kad mi donese ona komština sa kravama, ja jedem iz onaj kante, ja, puno vrijeme. E sad kad pošedem tu pomoć, tad dole, ja se osjećam isto da postata. Jedan čekam da je Stigra kao da će ja ili A ja imam i na križici, imam i 50 ili 300 eura, šal na Bogu nijedan se hvalim, I, i oprivalinu. I sad meni to onaj drago, isto da mene košarje kad ja to... Ona, ti razumiješ, ti si odrastao u takvom stanju i sve koji razumiju to, razumiješ te ovaj, potrebne i gladne. Yes. Nažalost, mnogi ne razumiju, ali i to je blagodat. Ja I to je, sada se pozna je tvoja blagodat. I meni namaj balavo, mati je umrla i ja sedmene ostalo. Ja sam ja. najmanij odgodno, da ona još redne sin su doju maternu i odmica ga od nije, i ona umire. I ne znam, i ne se i oso na vetišnju, nje, kaj pijaci posle ne ne ne smrti na atom znam da sam prošao uškovo uzorno nije da vrtišao to kakve pateve odice ja izabran neke pantalone i mene neka tutca kaže lijepe samo kao ženske kako ženske ja znam primio da su se te tulce neka nema ženske ni sami znali imaju ženske pantalone. A ja doslovno isto oposto nisam nikad. Kad Feder kaže sa strane da. Ja mogu vjeruj što je sa strane, no. Al to to i men žulo dika ništa ho, no, što su ženske. Možda dobro. Ja, <laughs> ja e, potpuno te dobro, razumijem. Pa čeka, pa ne znam što taj bili legači odvez za, zaberam sa ubučem. Na zaberam kada bučem bili legači u bučnu na, e, Oni koji su doživjeli, proživjeli svaka, sva sva što u životu, oni će to najbolje razumijeti. Paj, potpuno te razumijem, vjerovatno to su uspomene koji najviše koji čovjek najviše sjeća iz svog djetinjstva, no što je ostalo na najviše tra. Taj, da ti strine nosi drv za banaka, kad je uzetovi dođu, sva da mi da bombona, samo li da daju koju bombon. Bile, je... Ja. Bile, dekci, to je čuviš, da je, ne, super bilo je. Nit ništa, oči se obraćaju, sad kuda pričali bomo na drugih. Aj se. Pa to ti kažem, meni je to sve sest. A, Amin, i ona sala nagrade. Kako bi to je nepoznato. Čuo sam svakak, čuo sam, pratio sam internet. Zenci, alao. Jesu žimi zenci. Sada sam iz kolicije Valijska sva i, i sve sredio i poslao i doktor mi načelnika ne treba na halalte. Ja moram okay. telefonom mijeljati adresu drugim čovjeku sa socijalnom, onom i Valijskom, vašem ja učenicom. Ja, ja, ja. Pa imaju previše kolicije. Ne, to bitna je namjera. Nekada, i to je ovo što smo vratili na namjer, nekada je bitna namjera. Čovjek nekada ima namjer da učini djelo i ne uspije da I on će imati sevat da to. Pretpostavimo da čovjek ima skupljano novac da da pomogne nekome. Evo da taj novac izgubi ili mu neko ukrade. I ne, ne, ne uspije to da da u hajr. On će imati sevat iako ni dao ili teo htio da ode tako dalje. Tako i za svaki drugi haj najbitnija najbitni ovaj nieti namjera jer naše namjere dolaze do Allah subhanahu wa taala. A djela ovaj djela mogu biti i kabul i ne i ne moraju primjena kod Allah subhanahu <coughs> Alah <lot. sus>